larun bat jaia, eta urtengo nobeda de bezala, ba, e, beste urteetan atzaldi guk egiten genuen diskomobila alde eta urten egin eginteguna da, Arma Plaza, e, ondarbiko bi DJ jarri, bate Albaro, kuko diskotekakoa, eta bestia kanupi, jende ahi animatzen diogu tortzia, mozorrotuta ondo pasatzera, eta Udaletxeak favore hori egiten digu, alde zarra izten digu atzalde osua, ezerrez gertatzeko, eta eskatzen duguna e, da, jendea pixka konportazia, daburu burgu pixka batekin ibiltzia.